Permiteți-mi să vă doresc această floare dumneavoastră și limbii române tuturor poeților de aici și să citesc un poem pe care îl dedic lui Ștefan cel Mare, figură tutelară care în această clipă ne privește. Pământul se înclină și ca pe un țărm zărim în înserare munții ca o cetate sfântă și clopotul în dungă, deodată la auzim, parcă pe cer o poartă s-ar fi deschis și cântă, și clopot după clopot se însoțesc și bat pe văi și pe coline, peste păduri și sate, și focuri mari pe creste se aprind neîncetat, cum stelele noapte cresc din eternitate. Parcă pământul negru s-ar ridica la cer, Parcă tăcută lava în beznă s-ar Și un râu cu mii de tipuri, în apele de fier s-ar Din matcă și noapte s-ar aprinde, Și mii și mii de facle se adună pe la porți, Pe văi și peste creste, ca la o viere, Parcă din giulgiul raclei s-ar fi sculat din morți, Mesia purur tânăr ca să ne dea putere, Ard focurile noapte ca într-un palat ceresc, Parcă un râu de lavă s-ar revărsa și cântă, Trece prin sate Ștefan și clopotel vestesc, din culme către culme, ca într sfântă. mulțumesc!